Так ти написала у творі на вільну тему, за який тобі поставили трійку. Хоча там була всього одна помилка, але вчителька не наважилася поставити тобі чотири. Відтоді ти більше нікому своїх творів не показувала, а збирала їх у теку і ховала, як найбільший на землі скарб. Життя в пеклі змінює людей. Ти стала нестриманою злостивою і мстивою. Ти зривалась від одного косого погляду і кидалася, як очманіла на тих, хто посмів тебе образити. Ти грубіянила вчителям і демонстративно жувала жуйку, коли тебе викликали на середину класу і витчитували за повною програмою. Ти курила в туалетах і билася на фізкультурі до крові за право володіти м'ячем. Ти стояла одна посеред пустирища і бачила що калиновий міст давно зогнив, хатинка на курячих ніжках пошкандибала до лісу, ліс облягли тумани, і тільки зірки чи ліхтарі тьмяно просвічували крізь сіру мряку з забутими спогадами про рай. Ти боролися всіма доступними тобі засобами, але чорна тінь не зникала. Твоїм порятунком була неділя, у неділю – ти брала тайм-аут. Двадцять години свободи. Цілодобова лафа. Ти викинула недопалок, скуйовдала рукою волосся, стрижка Аврора, останній крик моди у твоїй тусівці. Підморгнула хлопцям з охорони і пройшла на територію хаосу. Хаос привітав тебе оглушливим ревінням. Море тіл, які живуть, рухаються, дихають у єдиному шаленому несамовитому ритмі. Темрява, яку розстрілює сліпучими розрядами світломузика, а вона, ця темрява, все не вмирає. Вона втикається цвяхами у твої м'язи, твоє серце, твій мозок, і ти забуваєш, хто ти і навіщо ти є. Ступивши на вузьке лезо бритви, Заплющивши очі і розчинившись у безмежному океані блаженства, ти танцюєш, немов востанє. Це дискотека, твоя територія безумства. Як ти сміялася з тих дівчат, які несміливо тупцювали попід стінами, чекаючи на запрошення кавалерів, дурні, а не лікуються. Життя за коротке, щоб витрачати його на зітхання. Водіння за ручки, стояння у під'їздах і плачів в подушку. Смерть не за горами, а ще нічого в житті не зроблено. Думала ти о 14 років і відшивала всіх своїх кавалерів. Може, тому вони не давали тобі проходу? Тому що ти їх не потребувала. Сопливо-сльозлива шатоновська толхта про білі рози і яблука на снігу Викликало у тебе бажання Вирядитися у шкірянку З металевими заклепками І рвонути на мотоциклі Подалі від такої музики Через це Ти пересварилася з усіма своїми Подружками Які ставили на вуха Ледве зачувши перші акорди модної попси Стосунки з хлопцями теж змінилися Не погіршились? Ні, просто припинилися Ну скажіть про що можна говорити з малолітками? Твоя компанія розпадалась. Ти затоптала недопалок, вкинула до рота жуйку, засунула руки поглибше в кишені і увійшла у свій під'їзд. Це була найгірша мить, мить повернення до свого дому. Ні, до двоповерхового будинку зі старими облізлими балконами, маленьким квадратним двориком, Високими вузькими вікнами Та почорнілими Від кіптяви димарями А дім Це зовсім інше слово Пекло не було б пеклом Якби у ньому не жив Ховаючись від усіх під личиною ангела Князь пітьми У казці Яку тобі розповіла в давні часи тьотя Ніна Він мав подобу змія З яблуком у зубах А насправді Був удавом який тільки й чекав, коли мишка загається і попадеться на гачок його погляду. Вони були студентами-медиками і завсідниками твого улюбленого данс-клубу, але завжди приходили в компанії і окуповували столик у глибині залу. Ти ніколи з ними близько не стикалась, але для біди багато не треба. Якось ти пробувалась у клуб і ніяк не могла пробитися, «У студента клуб завжди переповнений. Добре, що син директора клубу вчився з тобою в одному класі. І тебе пускали сюди з дванадцяти років, навіть у час пік, але до каси треба було ще дістатися. І раптом хтось своїми могутніми плечима розсунув натовп. «Фіт «Дорога прокладається силою», загадково мовив він і показав рукою на вільний прохід. Не тобі, звісно, а своїм друзям. Але ти встигла заглянути йому в очі, і твоє серце шарпнулося так, неначе потрапило в мишоловку. Схожий на бога, сильний, світловолосий, блакитноокий, старший від тебе на багато років, він був найвродливішим чоловіком на землі. Та що там земля, у всій галактиці. Ти зазирнула йому в очі, і потонула. З того часу він постійно приходив до тебе у сни, а наяву дозволяв собі тебе не помічати. Ти готова була знищити кожну дівчину, з якою він танцював. Ти не зводила з нього очей, намагалась опинитись у натовпі якомога ближче до нього, гризла нігті, коли він не з'являвся, і сміялась як дурна, коли він був не в гуморі. І приходив просто, щоб напитися. Ти жити без нього не могла і вмирала, коли його бачила. Чорними стали дні, безсонними ночі, вічністю, кожна хвилина без нього. А коли він з'являвся у клубі, вічність спресовувалась у мить.